الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليمًا كثيرًا وبعد اللهم سبحانه وتعالى فرم درائم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تدرغوهم ودرسوهم فاميلا ستينه ده شوكبتينه ده جث أتيرن يرز وتسرد من دو من ديك لما پسروقنا تي ديرن دي تنجيكيمت اللهم أمين Jumatën e të ndarur sonë me lena Allahu subhanahu wa taala do të flasmi për burrërin, për burrninë. Se tiysh Allahu subhanahu wa taala burrninë e vlerëson në Kur'an. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem i ka edukuar gjeneratat e para në këtë frymta e burrërisë. Për arsyesë kjo pevellë zë të ndarun, çish ka thënë njëri inna hadha dinan ya lahu min din law kana ma'hu ar-rijal sa është fej e mirë, mu kanë të kishë pasë bura kjo fej. Lëzëtë të nërë unë, formi për burërien dhe për disa bura kënemi me folën, që shod, sot umeti ka mas nevojti për ta. Sot umeti ka nevoj për bura të ciret e bajnë dertin e këti dinit, të ciret mundohen mi baje hizmet këti dini, mundohen vatanit vet mi baje hizmet. Qashu që shkadanë Allahë në Koranë, Minel mu'minin e rijellun Sadaku ma ahedullaha lej Ka prej burrave besimtar Të cërët janë hala besnik dhe qëndrojnë ata Qëndrojnë besnik, vëzatë ndër unë Nduke i kri urdhër ata Allahut Qëndrojnë besnik nduke mbroj dinin a Allahut Qëndrojnë besnik nduke mbroj dvatanin e tëre Vëzatë ndër unë Folmi për burërien ndërsa shumica e njerëzve nuk di me definu e burnijen. Ka prej tyre burnijen që e definon apo e shpjegon, sa jo është me pas furcë edhe mu konë trim. Apo dikush qeter e definon që kush ka udhetsia, a një është burë. Apo dikush thotë kush është bujar, dimi prit, musafir, a një është burë apo dikush thot ku shikoj musteçet më të, të kush i ka mat mira, më të goda, ai është burr. Dikush më thon se kush e ka një kramë të madhe, ai është burr. Dhe gjitha këto definime, vëllezër të nderuar, ndoshta kanë diçka prej burrnisë, mirë, por nuk ka tërë burrëria këtu. Andaj kush është burrnia e saktë dhe e vërtetë? Burrnia e vërtetë, vëllezër të nderuar, është prej atyre që Allahu subhanuhu te alej ka lavdëruar në Kur'an. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i edukoi gjeneratën e vet të parë. Dhe Alloh Gjeleshanu di në vlasër të ndërum që i ka këriu njërzit bura dhe gra. Mirë po, është interesant që edhe shpreja në gjuna robe, po edhe shqip, ka dalimi thonë dikuj bura dhe mashkull. Andaj definimi burit është këshuna. Gjdo bur është mashkull, edhe gjdo mashkull nuk është burë. Gjdo bur është mashkull, edhe gjdo mashkull nuk është burë. Më nëtë nukënë mashkull, më, më nukënë burë. E cilin është definimi asaj dhe të shokë në ishala mërëna dhejrë si të kuptojnë akë tërësishtë dhe të definojnë në fun shka burnia vëllëzër të ndërën. Burnia vëllëzër të ndërën thash që i shumë pre njërzve e definojnë ashtonë që ajo mu kanë të rimëri i forë dhe këshumë e ratë. Dhe shka ma interesant që Allah u ketë pengambert i ka që u prej burrave. Dhe ka dhonë Allah në kuranë, gjellë shenë u a gjellë gjelalu, u e me ërsel ille e rigjelen nuk kemi dergu parateje e Muhammed vetë se burra, pengamber gra nuk ka qu po ka qu vlëzët e nërum burra se burri vlëzët e nërum duhet me u balafacu dhe me dhe me kapan për gjithsin e një shmarijës me folë për dinin e Allahut me imbrojt dinin e Allahut me imbrojt evliat e Allahut suhanu ota andaj shpesher shumë pre neve me ndojnë që thash burni është me hikë Borni është ndonjëherë dikush prej neve e definon mukon bujar, dikush e definon domethënë mukon trim. Gjithë ato vllazëtanërum kanë diçka prej Bornies, por nuk është e tërë burrëria anta. Njëri prej burrave Allahu e ka thujt në Kur'an, një njeri i cili erdhi dhe i tha a. Musa as alejsalam. Musa as alejsalam pejgamberi i Allahut. Vllazëtanërum e mitë njëonin prej fiset të Firaunit lanatullahi alej. Dhe erdhi në sheh këshilltarin i burr dhe i tha U e gjë rëgjulum min aksal medine Allah i ka cikë shodhe ka thonë Erdh një bur Që një bur ka ardh Me një lajmë prej qoshit të qytetit Prej skajt të qytetit Jesa duke vrapue Jo duke hec Duke vrapue Dhe shkaj tha Musa s.s. Jesa dhe i tha Musa s.s. Kaleja Musa innel mele e Tha o Musa ruju tha se poplë i firaunit Jën të buë li yaqtuluk aw yukhrujuk fa tiya me tmit ose me perzon atë rreth vëllezërve të nderuam kur e ndogjoi Musa alayhis salam yatamiruna bik li yaqtuluk fa khruj inni laka min an-nasihin fa ja Musa pa ta hik tapit qytetit thasë kan me tmitën allah u çuyti burr burr kanaj vëllezër të nderuam i cili ja bjet diku i lajmin dhe ndihmon dini te allahut evliovet te allahut ndihmon njerëz vetë të cilët e kanë dert kët dinë edhe e kanë dërë dëmë dhanën, thejnë a lojtës për anotara, vjenë dhe ju thotë, o, ju bura, runu, këni kujdes, edhe ta nuk, kërduke hecë, a të kur të ta takoj, i atë qëni mesaj, apo i të regoj ati lajmë, jesë a, erduke nga edhe lozër të ndërum, dhe shkajta, jë ja musa, in në lmeleë, thë poplian të buë, li e temiruke, li e këtuluk, thë me të mytë të jë, fëhrujë inni i lekemin e nësihin. Tha, dhirë për këtu i tha se i kanë minë me të mitën. Atër, u da zërë të ndërum, u pa që burëria kanë atë që njeri me të qëndruhe, me shkue dikuj me ndihmue. Për një është të, dhe i tha, inni i lekemin e nësihin. Tha, unë jam prej njerëzë që ta du të mirën dhe jam duke të kshinu ka e mira. Në no, omë, burni është, me ndihmu dikujtë, burni jam e aqulloj Mekshilud i kanë kë dreta. Një shto, burniajsh me çndru para provave kur të vijnë. Jo një letër dikush me ta chuën, në në rasgormën me thirrën, mos harrituë, edhe ke dinin ta më ndrishuë. Jo vëza të ndërum. Allahu subhanahu wa taala e ka cekë çka populli i Allahu, domethënë njerëzit që e dojnë Allahun apo dashamir të Allahut, janë ato burra të cilët ka para shka mendohet para tyre ndashkoh prej frigës. Nuk është tutë domethënë Niletor vjen pra imrena mos godzo me fola edhe ai moj nuk fol. Apo dikush Allahu as promov me pasuri, ia pa Allahu pasuri, i e ber recet. Edhe mashrohet prej dinit Allahu subhanohutara. Devion prej dinit Allahu subhanohutara. E kjo nuk ka burni vëza te ndëruam. Me njeoft Allah kur i fukaro, e kur qapo pa Allahu pasuri me daviu. Mos me njeoft Allah, nuk ka kjo burni. Allah i ka thëjë cilësinë burrave dhe ka thonë. Rijalun la tulhihim tijara janë burat të cilët nuk i mashron të rektia wala bejën e ashtë qit blerja në dhikri Allahi wa iqami s-salah nga përmendja Allah dhe nga falja namazit wa i ta i zekat dhe me dhanë zekatin wa yekhafune johman të taqallabu fihi l-qulubu wala bësar ndërsa burat të utëm dhazër të ndërum nga jodit që kanë mutakume Allahum subhanahu wa ta'la Kan më dal para Allahu Xhellashanu ve Xhellaluhu, ça dit kan modrit shit vllazë të nderuam. Nuk mundem të çëndruj prej frigës ndaj Allahu Xhellashanu ve Xhellaluhu. Vllazë të nderuam, burra apo burëria është më thani fjalë ta mirë. Burëria është mos me të mashru dunjaja. Burëria është vllazë të nderuam me çëndruen në poshtëpi ata Allahu Subhanu ve Tala. Burëria është më mësu sunetin e pejgamberit dhe me praktiku ata. Njështu Allahu Gjellëshanu dhe Gjellalu I ka lavdrua të burat Shqecej ka na jetin fillim dhe ka dhon Minel mu'minin e Rijel Ka dhon ka prej besimtarve burra Se pas ka besimtar që nuk janë burra Janë vetëm moshkuj Mejshkuj janë Rijel Sadaku janë besnik dhe cincert Janë besnik në shka Që ka mën besën Allahu që kanë me qëdrum këtë fej Alemah edulloha alej Ja ka në besën që Allah të kanë me qëndrun këtë din Diri kur? Diri sa takon ma Allahun subhanotara Fë min hun men kada në ahbe Ka prej disa atyre burave Që i kanë shkullë dhe të të në run Kanë vdekin këtë din Kanë kan sakrifiku për këtë din Ua min hun men jenë të dhirë Dhe ka prej atyre që Allah prej se mjarë vdekja Ua me bedelu të bdile E ata nuk kanë drishu Dëmonë ata nuk kanë drishu kan Nuk i ka më shu asë dunjaja Po nuk i ka më shu asë friga Ska so, ka njerëz që, që frikohen dash edhe ndryshojnë mendimet. Ë, nuk po shkon hoxhë kështu. Apo s'ka më e keq se një funa hoxhallah, të cilët mfilim kanë çim burra e kanë më dinin Allahut, kanë orça ashtu që s'e kanë msuajë. E kanë ditë çka duhet e vërteta me thon. E kanë ditë çe e vërteta është me therrë. E kanë ditë çi për të vërtetën burrat janë sakrifikue, pejgambert e Allahut janë torturuë, edhe me njerzi të tjerë janë armiqsuë të vërtetën për me tregue. A më korkimi or këtu vlla Zaktan darun? kam i filluar me zbut me selet. Nuk ke çesh ashtu ka dal një herë. Përse nuk e ke mësuar mirë atje? Ka dal edhe një herë me pluna të librave, ashtu ashtu asa. Ndrishoj me selet kur jam këtu. A, asa, ndryshe dini në Allahu Subhanu Teala. Me vlodja që ska bokurin na mësua, kur kineu këtu jo ban se 50 euro ti japin. Kur im ikon atje dini Allahu ta kon ndrishe, kur kimi ar këtu e kimi ndrishue. Interesi vazhëtanërum. Rigjal. Burëan. Bdile, edhe ato nuk e ndryshen dinin e Allahut që ndrojmë do me dhonë besnik ndaj dinit Allahut deri kur deri sa, sa t'juver atire vdekja vëllëzër të nërum vëllëzër të nërum Allahut gjellë shënu vëllëzër të nërum nuk e ka bo burnin vëllëzër të nërum thash mua matë kush sajnë i fort ka hoxalar që qafën e kanë trash janë të më dhojkë shumë ama ka njërë që janë matë zaif nuk janë hoxalar Edhe shkama e keqja, edhe gjeluzoj të ato lëzër të nërum që i dinin Allahut, dhe më anë e praktikojnë frekë, 2-3 vjetë. A më bëjmë punë sa shumë buras më në me bëmë. Lëzër të nërum, kështu ndodhe dhe në kone pe jamberit, i dashmi Allahut nuk i peshojke njerëzit, sa kanë burëri e tyre nuk i peshojke, sa e kanë trupin e gjondë dhe sa kanë të rimberi. Po burë, burëri e në pengamberi Allahot Ja peshoj ka atyre me do vashmëri Me takvallë kësa i tutën Allahot Një ditë hipi Abdullah i bërn mesudi Abdullah i bërn mesudi Lëzër të nërum Hipi me një drum Pa të nevoj pengamberi Allahot Me mordi shka prej aty Edhe hipi me një drumë lëzër të nërum Kur hipi Ja pan sahabet rriduanullahi alejmë kant Ja pan kam të hola Kur hipi ja pan kam të hola Lëzër të nërum Dheri sa jafiru më qesh Fa për jamberi sallallahu alaihi wa sallam E të aqjabuna min dikka së këj Fa i duke kesh i ka ka më të hola Për jamberi sallallahu alaihi wa sallam Ja boni sahabëve këtë pitje Sahabët ju tërbë dhe marë dhe unalen Fa për jamberi allaud Inna huma adhqalu fil mizani johmë il qiyama Ka më të Abdullah bin Mesudit dhe tjenë matërana më pëshore Sa sa kodre e hudit traspetohë që i komë vëzër të nërum i ka pas shumë të hola. Deri sa kur ka i mdegë vëzër të nërum e e rakazome e morën. Abdullabi Mesudin, frima. Pa në mëndonë vëzër të nërum, për e nga mërë i Allahut për thot, apo ha bidni me komë të hola që i ka Abdullabi Mesudin, thovë Allah i komë të tinë ditën e kjametit, dë tjenë tha më të rana, sa sa kodre e hudit. Allahu akëver, kodre e hudit kusha konë haqë, vëzër të nërum, është me e ma dhe sa kodra e vodë nëse dhe me e gjatë Abdullah i Bilmesudi kam të ti kë pas ka me, me peshu ma shumë se sa kodra e hudit pse? për shak imanit kibur ndoshta kam të ti lëzët e nërum ja e dini shka ka bo kibur kibur lëzët e nërum një dit në qabe ishin duke në e të sahabet sahabet shuk të pejë a meri sa sëlle thënë kush ka burni trimri me e dal me ledzu suratur rahman Kush ka më lexuar surratu Rahman me prezencën e mushrikëve, kur kush nuk pat guxim vllazë të nderuam. Abdullah bin Mas'udi që i kam tholli, radiyallahu anhu, e mor guximin vllazë të nderuam dhe tha unë e lexoj. Edhe shkoi dhe e lexoi vllazë të nderuam surratu Rahman. Kaq tani ult, i shkurt, i zaif, i dobët, e lexoi surratu Rahman. Kur aniv Firauni ti u me titit Ebū Jahl, lanatullahi alej, e mor vllazë të nderuam e kapi për shpinën e përtesha edhe thua dhëzër të ndërum që e ka, ka varëm përveshi, për qabe e ka varë. E ka nënë shmua, që ki burë dhëzër të ndërum luftën e bedrit, shkoj dhëzër të ndërum pas e që e sulmun dy djem nga Medinja, edhe e qëtën tuk dëmëllon e bu gjehlin, i shkoja Bulabi Mesudi dhe pi thot, ja, adu Allah, o, armi kja Allahajt. Tha, të kujtoj, thakur ma vrajt e veshin, mu, tha. Tha, i për vesh tha, krya, tha ja, i përvesh, thaj e kryja, thate prim që ki burë lëzët e nërum me iman e lezoj surat urrahman që ki burë me iman shkoja heki kryet armikit allahut sëpano të tala dhe fjall, tha këtë fjall e l'udhunu bil udhuni warra suzjede tha vesh i për vesh se vesh i ma ki vro tha vesh i me gjeth kryet ka me ta ek e kryet tha asht te i par lëzët e nërum burat kanë nevoj lëzët e nërum me ndrishu gjendjen me ndrishu aktualitetin Edhe ne, si cili prej ne dhe jemi bura, insha Allah. Edhe duhet të ndryshëm gjenjen tonë shpijat e tona, me gratë e tona, me thmite tonë. Sa Allahu nuk e ndryshëm gjenjen e një populli, deri sa ato nuk mundohën me ndryshu gjenjen e tyre. Kër nuk mundohën njerëzit me ndryshu, Allahu zë ndryshëm. A mund qovë sa ato jopin shtime pak, Allahu i ndryshëm. Allahu thëtë në Koran, Inna Allahe la jugajiru ma bi komin, hatta jugajiru ma bi enfusihim. Allah nuk e ndryshon gjengjen e një populli, e deri sa ato nuk e ndryshon gjengjen e tyre. Ha gjavallah e laqë u banam, shumë keq i kina punët. Shumë keq, ndryshu e gjengjen familjen tane, ndryshu e gjengjen shpjen tane, ndryshu e halin me qikan tane, me grujen tane, me motran tane, bi idhni lë, dhëtë ndryshu e gjengja. Lëzër të nërumë, burnia, thashe nuk matët ka njëherë me forcë edhe me numër edhe këshumeratë. Khalid ibn Walidi e rrethoi një qytet në Sham, Allah e liroj Shamin ya Rabbi. E rrethoi e rrethoi një qytet i cili tirit hajera në Sham. Khalid ibn Walidi dhe i çoi letër vëllazata ndërmu Ebubekrit radhiyallahu anhu dhe i tha: "Ya ja, Abu Bakr", fa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, "Fa kam nevojë për burra, çom i tha do burra." Vëllazata ndërmu Ebubekrit ia çoi vetëm një. Ai ishte Kaka ibn Amr e të mimi, radhi Allahu anë, i aqeq e të burë dhe i than letër jashkujti, i, i tha, o Khalid i Mungëlit, tha në ushirien të cilën e koe, dë me thanën prezent, Kaka ibn Amr e të mimi, tha nuk mune tha me humben, andaj tha ta komqun një tha, sa një ushrimet aqve, tha se zonit tina, kur dhe luft, zonit tina, e ban që armiku mu frikësue mu tull dhe zëtë nërum kur ta sulmoj armikon me tekbir Allahu Ekber armiku frikohet ndërsa Amr i ben Asi anhu, e shlirev dhe zëtë nërum e gjiptin apo ishte duke e shliru Egyptin. Egyptin e gjiptin e gjiptin e së shumë e ka shliru sahabije e ndërum Amr i ben Asi dhe i aqoj një letër një khila fetin e dhe i tha dhe ja i thë qëmë thë u shri Omeri ja të qoj ja dë burra dhe ja shqyti një letër. Tha, t'i kum shkruitan, apo t'i kum dërgu, tha, 4 veta. Tha, 4.000 veta, fillim. Tha, t'i kum dërgu 4.000 veta. Tha, edhe ato 4.000 janë, thasitë si një burë për e tyre kushtonë sa 1.000 veta. Dhe ajo nëmëroj për e tyre, tha, e kitë porin Zubejri ibn Awamin. Tha, Zubejri ibn Awamin, tha e ki sa 1.000 veta. Dhe, e kisë sa 1.000 veta i dyti thasht miqdam bin Amr bin Ubede thë miqdamit treti dhe ki Ubede të përnu samit këtë të shuk përnëberi sallam thë dhe ki musalleme meslleme të përnu khalet thë katër bura sa katër mi veta sot dhe zëtë ndër unë u mejti i konë dësha 2 miljardë musliman po thëm spi ishtë një bura e grohë po i këna 200 milion bura u mejti bura dhe zëtë ndër unë Jahudit lunë si motë së me minin, si janë në cërtani, si film, filmin vizatimor. Nuk monën 200 bura me doll dhe me u përgadit, një shtetë mi përgadit, dhe zëtë ndërëm edhe me bëhe hela qëtë ven. 200 milion. Nuk kanë, këtë umetën Muhammedit, salallahu mariju vësallem, po qëbë shumë haqët 200 milion. 2 milion me doll bura. Dhe zëtë ndërëm. Unë e di se Sicili preju e thë një haqqa ka, inshallah, që tërkosh, gjeljem s'ka nevoj më kam për e tyre. Haqqa ka tjerë, tjerë, tjerë, tjerë, vëzëtë të nërumë Sicili e dregon gjishtit e tjetri, kur ka kin evoj, kin umet, dy kush me ngrit zani dhe me mbrojt këtë dintë Allahot, edhe me mbojt këto musliman, ku janë të bura, sykur se zuber bina awami, ku janë të bura, sykur se ubedet e bnjusamit, këja në të bura, së kurse Amar bin Asi dhe Bubekri dhe Omeri, radiallahu anu. Burëria dhe zëtëndërëm, tregoët duke mbrojt këtë din dhe vatanin e vetë njëri. Ne edina shumirë në luftën e, e nishës, sa prej djemëve tonë, ju kam përgjithë asoj luftë. Për fatë keqin, ka pasë që ju kam përgjithë, elhamdërilla, mirë po ka pasë edhe prej atyre që këtë logistikë janë në tunetë. Shumirë edina dhe zëtëndë Andaj kjo umet ka nevoj për bura me mbrojt dinin dhe vatanin kër të veri zemani. Andaj Allah u gjelle shenu e gjelle gjelelu i ka vlerësu burat dhe burerien. Dhe i pomë këto burat shankon dhe zërë të ndërum. Se ka nevoj që burat me mbrojt vatanin, dinin e Allah u cëpa në të la, me mbrojt derin e musliman dhe. O dhe zërë, në kohën e azërë të omerit radiallahu anhu kërra kanë halife, dhe zërë të ndërumë, janë kohën thmi të lujtë, shire se ka njerë, ka dikush mejt i madhështë, ama alo ka mejt zemrën e kohë si të pulë, si të thmi e së të vjetë që orë, alo tutët, i ka po babaki një që vjetë, apo shtet dhët vjetë, alo zemrën e pulës e ka, ko. ama kohë thmi që i kohë shtet dhët vjetë, ama e kohë zemrën e trimit, ka qenë një njën i prejtyre, duke kalu Omeri radiallahu anë huvla zër të ndarun, Khalife e musliman dhe Thmite e pon, hikëm dhe zërë të ndërum E vetëm njani nuk hiki, qëndroj I tha meri, radiallahu anhu I pëlqeti, pse qëndroj I tha, pse qëndroveti A i ishte dhe zërë të ndërum Gjali Zubejrit I cili ka pas imin Abdullah ibn Zubejr ibn Awam Radiallahu anhu e gjmajn Tha, pse tha qëndrove Tha qëndrova ja omer thase Së kumë bane gjuna Az në dajte, së kumë gabu Tha dhe ruka dhe nuk më duk shumë ngosht, Atar e Shafia zati Omer radiyallahu anhu, fa preçit e burrit kam u bë burr Allah zotë ndrum. Edhe po një me pa Abdullah bin Zubairi ka qenë burr. Një ashtu Allah zotë ndrum, shumë të ri e kanë tregu vetën Allah zotë ndrum, që s'kan muj dë njerëz i mât mëdhej me vjet edhe me diturimet e quburnijen. Ai ishte Allah zotë ndrum kohën e pejgamberit të Allahut Usama ibn Zaid radiyallahu anhu. Ki burr Allah zotë ndrum, murdeke para se më vdek pejgamberi i Allahut e patë vënu emirë të ushtërijes edhe pse ishte tëtë mëdhët vjeqarë emirë udhëcë të ushtërijes dhe i thë shkothë do më dhëmë në e shtiru një vënë edhe vdishë pengamberi allotë nën udhëcën e tila, nënën udhëcën e tila e bubekërën dhe omerim këtë të bura i lënër ata kur vdishë pengamberi allotë, e bubekërë i ubo khalife, pelutë për i thotë këti tëtë mëdhët vjeqarit Tha ka be mundësi, thë me malonë Omeri mëslemor, thë ti me ushri, thë se më duhet mu këto Par më në të të të më të vjeqarim, burë, dhe zërë të nërum Sot i ban të të të të më të vjeqarim, gjali, hale dhe të të i vogël Më se apri shë gjumit dhe për në më sabajt se i rinjë është në ona Hale i vogël është Të të të më të vjeqar i vogël, dhe zërë të nërum nuk mundët mu kanë të të të të më të të, të, të vjeq duke qëndrune me dine me një shpe, me disa sahabe me disa shok të vetë subhanallah Omeri, anhu, Po qëndrune me disa burë dhe me disa shok të vetë edhe për ju thot atyre qëka kështë i dashtë jo qërë dëshire keni sahabe të ndërum, dëshire të të të të të të të të të të të të të të të të të vole pa kanë qenë të larta nuk kanë qenë të lidhëra me këtë dënja i thënë ja omer njoni prej të të të të të të të të të të t me pas më dhanë një shtëpi me altan me ari dhe më dhanë fisë bilillah allahoe akbar o merita të themnoh fa haditë rishka tha çfarë shpresë çfarë ideja kanë çfarë mendimi keni çfarë dëshire keni tjetri tha ja jo, o mer tha kam dëshirë tha më pas më dhanë një shtëpi me gurëz të shërit ombon diamante apo kush më rad lulu e më pas tha me diamante me gurëz gurëz të shërit fami dhan tha, tha, me tha, tha ke fisë bilillah Tha Omeri radhiyallahu anhu. Hajde alo diçka, a keni dëshirë? Tha nuk kemam, ç'kë josh. Dëshira e tyre ishte me dawn para Allah me pas një shtëpi malltan dhe me gurriz të çrejt vëzë pendarum. Atëher kur Enite radhiyallahu anhu Omeri radhiyallahu anhu këto, po ze të ndarum tha, a dini çka është dëshira ime? Dëshira ime tha mu kon tha ti kam dobura. Sigurse domethënën e Ubeidete e bi Ubeidete ibn Jarrah tha ti kam tha sigurisht se Muazib ibn Jabal, وسالم مولا ابي حذيفه, fadha tamdih mojta dinin na Allahut me to thata ngriti dinen na Allahut me to. Qi djiv lazart nderon kanjer ko nevoj per burr ma shum se sa parrit. Dëshira e madhe e sahabeve me vdon per Allahu ishe e madhe. Dhe dëshira e tyre me sakrifiku pu per rrugën e Allahut ishte madhe. Mir po Omer radi Allahu anhu ndryshe definoi dëshirën e tyre dhe tha Kisha pas dëshirë që në umetin tëmë Të janë gjallë Ebi ubejtet e ibn Gjarrah Të jese gjallë thë Muad ibn Gjebel tha Të jese gjallë Shemblë i tëre thë që të ndihmoj Dininë Allahu subhanë vëtale O dhe zërë, vëllohi kam rast Shokë blaznit e cilët kanë sakrifiku për këtë din Kanë dhonë jetën për këtë din I janë të ri me mosh I janë konë të ullëzumë dhe I janë kanë këthit dinit Allahu I janë kanë këthit Pas hija vëllezhat e nderuam janë kanë moshën e rë dhe janë kontri kanë shku dhe kanë sakrifikuar për këtë din vëllezhat e nderuam. Andaj që di që fe ka nevojë për burra, të cilët vëllezhat e nderuam i zbatojnë urmat e Allahut, i respektojnë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Ço vëllezhat e nderuam brod dini Allahu dhe tregohet burrëria e njerëzve vëllezhat e nderuam. Andaj thashë në Kur'an është e çakt burrnia dhe dhe mëllonën mëkojnë mëshkull, më vejnë më më e caktume. Në to vejnë e ku që i ka në kuran dheker, sa arabisht i thuet dheker mëshkullit, ndërsa regjul apo rijal në shumës, i thuet burave. Burit regjul, shumës rijal. Allahu gjellësha nuk e ka përmin dënjon, trashigimian, dënjon, e ka përmin dheker. Mëshkull. Kër e ka përmin tijaretin trektin me Allahun, dhe e ka përminden, dhe më dhonë akiretin dhe besnikërien dhe burrien i ka përmej me imri burra, burra minën i në rigjel ka prej besimtarve burra burra vlazër të ndarun të cilët nuk i mashtonë dë njaja nuk i mashtonë dhe më dhonë vlazër të ndarun kur gjo prej dë njazë dhe senive të ndryshme andaj burnia tham është me mbrojt dini, me mbrojt vatanin mi respektu urnat të Allahut Nuk ka burnim e thonë në Ramazan e prish i Ramazanin. Nuk ka burnim e thonë unë baj zinë me Fileonën. Nuk ka burnim e thonë on jam mashkoll, i shnięn loj me lutën Bixos Kamar 1 euro. Nuk ka kjo burni vëza të ndërrum. Po burni shka, shkënen çfarë definimi ka thon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Duke çendru sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kaloi një njeri dhe i than pejgamberi Allahu po thot çka thoni për kët njeri? Tha një rasul Allah Më boku me lib na çik, ja ja piltina. Më boku me bo tholën, ndoxhohat. Dhe tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i tham pejgamberit Allahut, me ndërmjetsu kitë dikush, tha jari at çollimin ndërmjetson. Pastaj kalon njëri i dot. Ai pari kaloi bukur i madh, i mosh. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, pastaj kalon një i dot. Tha pejgamberi Allahut, çka patuuni për këtë? Tha ja rasulullah për këtë themi thaçi më boku me lib bo me çik kur kushet gjithrymshash. Tha me bo, tha ki, me kërku me ndërmjetësute, dikush ta kërkush nuk e pranon ndërmjetësimin e këtina, shefatin e këtina. Tha me bo, ki me folë nuk ndëgjohet, nuk nijat. Tha pe jamberi Allahu sallallahu marivu sallam. Hë dhe këjrum min mil il ardhë. Tha ki, amaj mirë se dhe ki, dunjaja shakon ta. Të përparin, nuk e lafdrojë. Tha kur zonë pe jamberi Allahu. Amo që dytin, i cili shte i dopt, i vesht jo mirë eti dhe vëza të nderuam miqan sahabet me bë me libni çik sa japin me bë ki me ndërmjetsu nuk mund me ndërmjetsu me bë ki me foh nuk niyet tha pejgamberi allah çe çik ki burr tha as maj mir sa dunya e dashakonta ai dini kuptu pse vëza të nderuam se ke ka diçka me allahun e cila e ka lidh dhe mu ka mirë njojë ta. Allahu, dhe ndërum, me mir se dunya e dashakonta andaj pejgamberi allahut ska thon çe dini ndihmo vëza të nderuam me xhux të maf po dini allah vëza të nderuam ndihmohet dhe mëllon duke e qeni i dëvës shumë Allahun dhe duke e u kanë njëri që i rush harameve për njështu me mbrojt dine Allahut edhe me trupin tanë se shumë bura ka me gjikësa vëzër i, i, i qenë tegat ka një qenë kile a më me vëmë janë zera altim vëzër të ndarun më le lipë që shme hikësa ma shpetë a më ka bura i ka gjagësat kile ndështë vëllohi i del tenkit për parë dhe nuk frigohet i del pljumit për parë dhe nuk frigohet Andaj kjo është riveria vëzër të nërum Që i badeti edhe pëse nuk e ki kilashën sa duhet Kur ta kishë akidën besimin Nuk i tutë është alëzër Shtetet i tutë tu nësot përëndimit Amerikës, NATO Ka atje vëzër të nërum ne, Kushtimish me thonë bedevia tja arab E ka vishë një kalashë E rri vëzër të nërum A krenar Tiben në jutut Nuk i tutët Se akidën e ka besimin vëzër të nërum të fortë Me bomja farmendi, kujderisa sot dikush menon, që shëb, shërbimet sekrete cia, mija, dhe beka, me beka, unë të mia debë kamë beka, i shpimunot me lini me gryjen e vet ash ka ban. Çacti ka një tuta. A mo i ban gjunohet para pa Allahu subhanehu ve te zelalu. I ban me kat Allahu zat anndrum. Edhe nuk friguohet për i Allahu xhalle shanu xhalle xhelalu. Ona yere nuk duhet mo friguo Allahu zat anndrum. Duhet apo binjen te Allahu xhalle shanu xhalle xhelalu. Kjo burrnia Allahu zat anndrum nuk matet me kilosh, as trimria nuk matet me trup, po matet me iman kur ta kese njeri imanin, shko në të regon vëzër të ndërum burnija në përvine, ku ka nevoj me të regu burnija. Një është vëzër të ndërum disa cilësi të burnijës. Burnija ka si fate, cilësi. Pre tyre vëzër të ndërum, Allahu gjelë në shënë i kacek në kuran njën shumë, po ne dhët mundu mi pak pre tyre. E para vëzër të ndërum që Allahu e kacek në kuran, burnijën prej burnijës, e kacek si burat janë të pastërtë. Pastër të jam, pastër të lëzër të nërumë, pa pastër të jam dyllojshë. Pastër të dh jam dhe jashtë me, dhe pastër të jam dhe mbrensh me në zemër, në imanë. Allahu i ka lefdru në Kurën dhe ka thonën për shëtë burra. Lë mesjidën usi sa arët takua min ovel jomin, e haqëu an takume fi rijalën ju hibbune anje të tahëru, wallahu ju hibbul mutahirin. Allahu i thotë Muhammed i s.a.s. o Muhammed. Në gjamin të cilën e ki ndërtu së pari herë, është ma mirë për ti muqu dhe me shku mu falati, për arshyë se ati që ndrejnë do burra, burra i ka qujtë. Rijal, ju hibbune enjete kohëru, Wallahu ju hibbul mu të herin, ka burra që e dojmë pasë tërtien dhe Allah i do të pasë tërtit. Ku ka thonë Allahu ato burra që ndrejkan? Cëla gjamin ka në e para që e ndërtu? Cëla gjamin e ndërtu e para? E dini u dhe zëtë ndërru. Mezgjit kuba E para Andertu mezgjit kuba Allah u thot Me shku ati mu fal Aty vlazët nëndërum Ma hajra, ma mirë Se sa me shkute mezgjit dirar Mezgjiti gjamia e zararit E damit Qe e ka ndërtu munafikat Mos me dal me pengamberin Allahun gjami Don, ta ifen vetin e jna Ne që tërmendim kina Që tërmendhec në kina Lëzët nëndërum Allah u i thot Mos guxohati me skuqe. Pejgamberi i Allahut, më mirë raporti me sku dha aty ku ka burra. Ku ka na burra vllazë të nderuam. Burrat nuk janë çajtore, den sabad, den si firmenet. Ku i gubi plaça, ku shupagon. Burrat nuk janë vllazë të nderuam me sku me ngush zhiva muzik tanatën. Burrat vllazë të nderuam nuk janë me sku dhe me hidhru Allahun subhanuhu teala. Po burra janë ku janë xhami vllazë të nderuam. Andaj burrnia ndërtohet në xhami, çdo ndërtohet burrnia që të mundët dëkush për ju më ka një vogël sikur se Usame, Usame ibn Zejdi sikur se Abdullah bin Zuberi i ri i vogël amë prej që të ndërton burat burat nuk ndërton kafe vëllëzë të, të ndërum burat nuk ndërton qajtore burat ndërton gjami duke mësu besimin e pastërt që Allahu dhut më i frigu Allahu dhut më një nëshru Allahu dhut më i mbësu Allahu dhut më i mbështet kështë vëllëzë të ndërum të ndërum mës Nuk mësot në qajtore Në qajtore më nguplëk mësot Nuk mësot burni Me bo zarar, dam Ndësa në gjami mësot burnia Në gjami mësot e dreta Në gjami mësot burat me qëndru Ati vëllëzër të, të ndërum Allahu thot Rijel Bura Shka bëjnë ato burat? Ju hibune e njete ta hëru Ato ati dëjnë mu pastruve A, Dy loj pastrime Pastrime të jashtëm Abdest, gusol Bukur mu vesh Kër të vind gjami Këto dhe i dyti, aty shkojnë ato me mësue pas tërtin e imanit pas tërtin e burërijës pas tërtin e ndërshmërijës që ato vëzër të nërum mësojnë gjami nuk mësojnë kurva lëket në gjami nuk mësojnë gjami që shmeshti single lojen nuk mësojnë gjami dreshtë lëket vëzër të nërum po në gjami i nësha Allah mësojnë këta bura së kurse Abdullah bin Omeri së kurse Omeri radiallahu anhu së kurse Ebu Bekri të cilet kanë sakrifikuar për këtë din vëllezër të nderuam. Këto, këto janë sifat i cilësia e purë e parë e burrave sa ato vëllezër të nderuam sakrifikojnë për pastërti, pastërtinë e jashme dhe të brendshme. Cilësia e dytë e tyre vëllezër të nderuam, ato janë besnik. Ato janë të cilet emojn amanetin. Ato janë të cilet vëllezër të nderuam çndrojnë kët din. Ato janë të cilet kur e hopin besën e mojn besën. Andaj Allahu xhalla shanu xhalla xelalu i ka cej këto në kuran dhe ka thonën minën e rigjel ka prej besimtarve burra të cilët vëzët të nërum shka i ka prej cilësive të tyre të sa dhe ku janë ka në besnik ma ahedullahe ale janë besnik ndaj amanetit dhe besës që ja ka nënë Allahut fëmin hum men kada në ahbe ka prej tyre që kanë vdek në këtë ruk në këtë din, kanë qëndruhe burra janë o min hum men janë të dhirë dhe prej tyre presin o me ebe të delu, të bdile dhe halas kanë drishu andaj prej cilsive të burrave si fatëve të burra është që kur të japim besen e majm besen më kanë njëri dhe më thanë me majt besen është burni bavaki është vëzër të ndërum i dokt i ka 50 kile ama a burë shka të njerëzit valoj burë ish filani me bo me të thanë besen fjallën që ka me sotë që të pun a i vdekje po se realizim inshallah po vdekje po Seralizim po, am vdekja mundot më ndalue. Ta kamon besën çi borxhi nga metallon, vjen te sfi as i burr, tak tak tak. O vllaj dosh, Allahs s'ma ka munsur si me këtë parë. A ki mundsim bashnia fatin? A trim i shkaqot, kushtimi shtrimi thon se nuk kam trimri ajo. Gjixën e madh, shkon mja li ti borxhen tan e gbetanena, kur ta ku morrën ti borxhin. E ka morr, nuk e ma besën. Ktimi thon burra. Ke tra thori, tra tori ma i mën ndonjë. Allahu xhalla shanu ve xhalla xjalalu i ka lavdruar vëzaqnderun se kur japin besën, ata e majn, edhe nuk ndrishojnë praktikën e xhi. Shumë njerëz vëzaqnderun e kopin dinin Allahut. E kopin dinin Allahut dhe kta jam duke thënë sot në këtë zaman që janë shtu fitnet. A pa be hoxha kët, hoxhallar të kanë një mendim ndrishe kur kusat i përko, ti për kro ato muhxahidat sot kanë tu luftue. Dishon njëri që hin dilemat, dyshimet, bubreca. A, që Jusuf el-Kardavit dhe do tjerë dhe djetar Nuk e përkrahin Mujahidat a shinsiri edhe një rat Nuk e përkrahin A, dheri djekin se ka morë fëtëfat kur Jusuf el-Kardavit A, masot i konvenon këtina Mi hive zvesja në tru Dhe të Jusuf el-Kardavit ka thona Në djetar Se ka morë kur menimet Kur se ka morë A, masot i konvenon Jusuf el-Kardavit Ja merë që to Mose sfejja Ja merë që to Ma bot i duket Ndryshon dhe zë të Për shkak e pshit që ka. Për shkak nuk ka burr e ka dhon besën. Shumë njerëz e vllazëtanërum me numër janë. Fitojn musliman, ah edhe un jam mad grupin. Hupin ato, valloj samkonu me to po utotsha. Burri vllazëtanërum çndron. Nuk ndrishon. Nçoll sa an hak normal, jo batil, jo nd kotën. Nuk ndrishon vllazëtanërum. Nuk ka preh problemin për njerënit, mapi novkan, filan komandant jam kanunë. Të mlavdroni ju mua. Nuk e prit për njerëzve të lavdërotat. Rigjal sadaku ma ahadullah alay jam burra ce ma mbesen ska e kanon Allahut famin humen qada ko ka prej tyre ce ka dek e ko prej tyre ce presin xog per medik wa ma me badalu tabdila dha asnjari prej tyre vllazet e nam rum ce ka ndrishue prej tyre vllazet e nam rum ce nuk ka ndrishue eda besen ska e kanon Allahut kan ka çëndrua n kohën e pejgamberit Allahut erë një njëri muhaxhir dhe i tha pejgamberit Allahut ya ja rasulullah araby bedevi Tha ja, Rasul Allah, tha, am pranon, tha, me ardhë hijqerët me tje. Përgambërja Allahut e pranoj dhe i dërgoj me sahabe tjerë me shku me shqoqruhe. Nërmër, Përgambërja Allahut ka pas sahabe ma djetër, në fej, i ka pranu istamin, Përgambërja Allahut, s'ka mujtë me ne, tanë ditën, tanë natën me ta, shkomë se janë i fejen, e kanë morë njërëzit tjerë, ja kanë sufejen, do hoqës lipin alo abdesin gustin mi jam sunet djarit atina merë tim së e djarit abdesin edhe gustin nërmar kur dvere timon i jam sëj amot zhdo ditu në smuik të gustin edhe edhe abdesin mi jam mojt sëhe andë dhe zëtë nërru mad vjetrit e more në mësojnë sinit elementare sun meson e sëher do më dhonë në klas të partu o gja i të folë ti për burra në alo abdesin edhe gustin së dinami merë të maj vjetri i cili është dikush tam, son, Këthemi, ta mësoni jo. në shalla një person, Erë të këpëngamberi sallallahu mariju vësallem dhe pi thotë, ja, rasul Allah. Thotë, a, ka mundësi me bom e ti hijhretë? Pëngamberi Allahut e pranojë. Dhe ju tha sahabem e merjen i mësojn i fejen. Erë njona prej betejave, prej luftave dhe dulë pëngamberi Allahut në luft. Dhe u bo lufta dhe zëtë në rumë dhe pëngamberi Allahut i ja afiloj pasi që u mbaru lufta dhe u të bu, apo duke u mbaru lufta, e to boj pejgamberi Allahu te plaçkën e luftës dhe e ndoijke. Domethënë om pejgamberi Allahu si komandant suprem plaçka luftës andohe. Jo vesh njoni me mortën derën. Po pejgamberi Allahu do vaka do këtyve sahabeve. Ta kush ka marr pjesë në luftë. Sallallahu alaihi wasallam. Jo shpërndoi te këtyve pasurinë. Edhe i shkoi hisja te njërit i cili e pranoi Islamin dhe boni izesht me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ja çum sahabet pasurinë, i tha shka kjo, tha kjo hisja jote luftës plaçkën e luftës e mor vllazata ndërun pasurinë dhe shkoi tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Shunë nikë buur vllazata ndërun shkoi tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe i tha ja Resulullah, çka është kjo? Tha kjo është ajo e pejgamberit s.a.s. Tha, "Jo vallahi ya ja, Rasulullah. Fa ya ja, Rasulullah, vallahi tas takum dhon besan dhe se kum pranoi islamin për këtë, për plaçkën e luftës dhe për pasurinë për dynjë." Tha pejgamberi Allah, ja, "Po për çka?" Tha, "Ya ja, Rasulullah, Tha të këmdojmë besën që me orë një shqe gjithë këtu me më futë Tha dhe me vdekë në rrugë në ladhë me hinë gjenet Edhe shkoj vlazër të ndërëm U largu e la plashkën e luftës, pasurin dhe u largu Për e nga më beri Allah, të dini shka tha vlazër të ndërëm Tha për e nga më beri sallallahu alaihi wasallam Tha në qohë sa i si në qertë, Allah u kam i aralizu Nuk shkoj pak kohë vlazër të ndërëm, vetëse ardh duke e mojt sahabët me shi gjitë ta për njëmberi sësëllem e hu e hu, a aj është aj tha po, tha për njëmberi Allah sadak Allah fe sadak Allah tha ki ke besnik me Allahun edhe Allah u ke tha besnik me tha e murë, lazër të nërumë për njëmberi Allahut e që finosin gjibën e vetë sallallallahu marihu sallem dhe prej duashke banishte Allahume inneha dhe abduke kërëgje muhajgjirem fise bilillah o Allah, kjo është rohë biati cili ka dalë muhajgjirë Mu haqirë në rrugën të anë e fi sebi dillah Fë kutile shëhiden Tha ra shëhid O enë shëhidu në ala dhalik Fë ki ra shëhid dhe unë janë dëshmitar Qika ki ka ra shëhid Allahumme të qabbelhu shëhide Tho o Allah të pranoje shëhid Burë lëzët e nërum Nuk e ndrishoj libi prej Allah Mukani që ndrushëm Allah unë abohë prej tëre ja Rabbi Hazreti Omeri Radiallahu anhu lëzët e an nërum Cilsi e burëve besnik Allah e patë përgëzum e gjenneth duke qenë gjallë në gjune pe nëmerit salallahu alaihi wa sallam dhe zërëtë nërum në hajin e fundit a zërëtë jamere radiallahu anhu e bani hajin pe ban hajin dhe unal duke e bëdua radiallahu anhu dhe tha Allahume intesharat raijeti o Allah a zhanu vatanit njerëzit jam zhanu dhe mën shumë musliman jam bani në nësundimin tem <coughs> wa kalle Worqa azmi dha adopsutha kociem. Udana ajli dha mwaf ashafru ejeli. Fa qabidni ghayra ghayra maftunin ya Allah. Tha merom te ti duke mos us provu ya Allah. Dhe tha mer shpirtin tokan e pejgamberit tan Medine. Sahabet kan per rreth dhe i than ja Omer. Tha pa kërkon prej Allah që me ta marr shpirtin. Kua në Medine, ndërsa ti e din që Allahu, pengamberi Allah të ka përgëzu, që ti shëhit ke më ra, dhe ti përkërkonë Medine, thë jamërë, thë në qoë se do më ra shëhit, thë dilë prej Medine, së ta kërkoj shëhit lëkë ndikun kufi, kodu kubalja, gjihat luft, thë më se kërkonë Medine, ta valahi ta eduati. Besnik, erëzër të në rumë, u këthi prej hajit fundit, dhe du namazën e sabahut, dhe e goditi e bulu e E godit i vllazë të nderuam Omer ibn Abdillahu anhu dha roshehit mihrabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E morën vllazë të nderuam dhe e çun dhe u gzuaje qaturoshehit në xham, domethën tokën e pejgamberit Allahut Sekadon, me në Medinën e Resullullahit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka dhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mundet me vdekën në Medinën e të vdese. Allah më mohë shpirtin në Medinë më dhe juve ya ja Rabbi. Sa ka dhon pejgamberi Allahut, kush mundet me vdekën në Medinën e të vdesën Medinë. Kjo dua dhe kërkimi i pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Allahu ma realizoj mua ja ya rabbi dhe kush dëshiroj ya rabbi. Dhe Omer radiyallahu anhu vëllazër të ndërumë e çun e dërgun dhe e vënë njashtk djalëvet Abdullahu dhe i thot Omer radiyallahu anhu djalit vet në çdo moment hasbi Allah i mbështet në Allahut, u wa e nirmën vëkjil, dhe se mbështet se është i mirë Allahu, se mbështet se është i mirë Allahu, a tëri tha djarë i vetë kër javë në jastikin vëzër të ndërum, tha hekma jastikon. Hekma jastikon prej kryes, tha se, to ka shumë e mirë për omerin qo sa Allahut, asma falë mëma. Omeri radiallahu anu ki burë vëzër të ndërum, e tregoj burërije në vetë, duke që ndërum këtë fej sigur se qëndroj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Ebu Bekri e përhopi fejen ki bure lë kërkoj shëhidlokën dhe qëndrojnë këtë fej Allah u në bafë si këta bura, ya Rabbi Allah u në gjallë burnien në umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Allah i ndihmo muslimat në kambo të së ku janë Allah i ndihmo mujahidet kudot që janë Safet e tërë Allah u i bashkoft Gjelozien dhe mosmarveshet për e tërë Allah u i largoft Wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbi lalamin Py Përitja është kjo sona. Salat janë 7 makate të shkatrusa. I ka thënë pejgamberi sa selam ka thënën, "Igtinibu sab'al mubiqat." Largoniu prej 7 makateve shkatruse. Shtat janë janë shumë. Unë i lipi vetëm 4, për ju e tre unë vëni më. Bismillah. Shirku? Më bë Allahu shirq, ortaq. E dyta me hongër kamota. Po e treta edhe një edhe kalove edhe me hik prej luftës brave, 4 me hik prej luftës nën këtë janë 4, a di alo barëm të i vazhënë? hajde bismillah vishpak, vishpak, njënja të full së bëjmë tjerë niks jelavire e 5 edhe 2 metën nësë ndekën, a dhe bëdhonën të ashtë i cekmi E para vazoza e ndërmuese më bë bosh shirku Allahut. Ka dhënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, lërgojnë misfaqën e kimasonëve inshallah te ke rreka. Në mëdonan shpërblemi sfakje, edhe onë savap edhe ti savap. Ë, ka von pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, lërgoyën 17 makateve shkatruse. Kaon 17 makate të mëdha janë shkatruse. Lërgonin se s'bën me ato më kon gat. Edhe kace ka dhënë para e shirku billah, më bë Allahu ta ark shirku. Edhe shirku është i shumë llojshëm. Me mohu Allah, me botolli me Allahun, me shkona portyrbe teçe, ne perse hirbos, kta shirko Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allah na mbroft. E para. E dyte është sihri, magjia. Me bo bo boseir, me boseir bas. E treta është vrasa ndërorum, me mi shpirti mbi gajreve, me bovet vrasje. Tu ka gërdit dënoja, me bovet vrasja është haram. Pastaj me hanger kamaton, është haram. E pesta vrasa ndërorum me hanger pasurinë e jetimit jo shtami akuzo besimtarët sigur do këtë mamantella ash ka janë këto kanë kurvat më të mdhoya çështë ju akuzojnë do Allahu vafort e mos vafort Allahu shkatroftë ya ja rabbi çështë kush ju akuzon grot domon besnike gratë ndershme apo kanë ndonjë ndosha nuk është me mbulesë po është ndershme edhe ti akuzon se kjo është zinacare hiç pa pas argument delir e, argu, e akuzon vëzhgënderum që hi prema më katëvet mëdhoya edhe është tash vëzhgënderum Kurra lufta, kurra lufta, i jen saf normal, mos më mos më thoni Emir i largou se taktik, po taktik logjistik, me hija me ne për luftas. Kë ka Kja më kat i më ma, i madh me hija kur qjen safin e pa. Ës haram, prej jinojë më të mëlloja, te wali jome zahf, me mja kthish shpinën në luftës ditën kur jen safin e pa. Kjo është prej mëkatëve. Allah i shpërbleft, Allah na vë për burrave të mirë. Allah inshallah na pranon axherimin ton dhe ibadetet ton. والسلام عليكم ما بان هلا الله الله يشرب له